Rejtőjenő, gyilkos A fiatal ember, a regényhőse, egy Párizsi utca sarkán állt és gondolkodott. Ha ugyan gondolkodásnak lehet nevezni azt, amikor mindenféle indokolt és hasznos elmélkedést mellőzve, jelentőség nélküli, elmúlt élményeket vonultat fel az ember agya valami üres, céltalan mechanizmussal. Ez a fiatal ember, hogy közelebbről határozzam meg, báró szírmai Sándor, az úgynevezett semmit tevőkhez tartozott, és a maga nemében tökéletes típusa volt ennek az emberfajtának. Tökéletesen együtt érzek az olvasóval, midőn bosszankodik azon, hogy már közel fél perce olvas egy regényt anélkül, hogy a döntő cselekményekre bukkant volna benne, tehát rátérek a regény első, nagy horderejű eseményére. Szírmai báró ásított. Az olvasó nagyon téved, ha azt hiszi, hogy az emberi természetnek ez a megnyilvánulása, amit általában a fáradtság, vagy a hosszabb történelmi színművek idéznek elő, különleges esetekben nem lehet nagy horderejű esemény. A vízforralás elég közönséges művelet, és állítólag ennek következtében találta föl egy Fulton nevű úra gőzhajózás vívmányát, ami kétségtelenül nagy horderejű esemény volt az emberiség fejlődés történetében. Nem állítom azt, hogy szírmai báró az ásítás kapcsán nagy jelentőségű találmánnyal gazdagította volna társadalmunkat, de azt a bátor leszek levezetni ebből az ásításból, hogy sok-sok ember sorsában rendkívüli változásokat idézett elő. Az ásításról ugyanis hirtelen eszébe villant a bárónak, hogy mi lenne, ha ő most lefeküdne. Éjjel 12 volt. Maga is mosolygott az ötletén, hogy az éjszakának ebben a számára legnappali bórájába lefeküdjön, de mert szerette a rendkívüli élményeket, elszántan hazafelé indult. Vén párizsi fák, régi ismerősei mosolyogtak a látványon, és az idegesebb utcai lámpák hunyorogni kezdtek. Szírmai báró éjjel 12 kor hazamegy.